Zo so bunt, die Pferdchen, zo so zottig, ze zogen die Wagen, zo so schwer. Tantadadadam, tam, tam, tam, tam, tam. lief hinterher, immer nur hinterher. Dann kam der Abend, es wurde ein Feuer entfacht. Lalala. La, la. und die Zigeuner, sie haben getanzt und gelacht. Lalala. La, la. Zigeuner Junge er Junge am Feuer Gitarre und ich sah sein Gesicht aber er sah mich nicht Zigeuner Junge er Junge am Feuer Gitarre dann war das Feuer aus und ich lief schnell nachhaus ja. Am anderen Tag konnte ich nicht erwarten, die fremden Zigeuner zu sehen. Tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, Aber ich durfte nicht gehen. Die Wagen so bunt, die Pferdchen so zottig, es zog mich zurück an den Ort. Tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, und ich lief heimlich fort. Und ich lief heimlich fort kam der Abend, ich fand die Zigeuner nicht mehr, la la, la. wo sie noch gestern gesungen, da war alles leer, la, la la Zigeuner junge, Zigeuner junge, wo bist du, wo sind eure Wagen? Tam, dann, dann, dann, dann, dann, dann, dann, Doch es blieb alles leer und mein Herz wurde schwer. Zigeunerjonge, zigeunerjonge, wo bist du? Wer kan het mij zeggen? Doch het tam alles leer, en ik weinte zo so sehr. Doch la la alles leer, la la la la la Wordt Daar is wieder de jaren Jurte. Kunsthof in Zürich von der Limmertstraße 44. Heute freuen Langer, der Philipsen und der Maul sich ganz besonders, weil wir auch die Hörer vom Radio Korax begrüßen dürfen in Halle, drüben in der Bundesrepublik. Und wie die Koraxhörer uns schwer erkennen können, auch in Zürich gibt es Straßenbahnen, wie es gerade im Hintergrund gehört haben. Wobei, ich muss sagen, das Quietschen von den Schienen, das darf man da schon vermissen, wenn man das einmal kennengelernt hat in Halle. Wie wir das ja letztes Jahr ausführlich gehabt haben, bei den Radiowolten auf dem Marktplatz mit dem Radioware waren. Dieses Jahr sind wir ein bisschen weiterzogen. Noch nomadischer geworden. Sowohl musikalisch als auch thematisch. Wir haben uns unserer mongolischen Freunde besonnen, Genau diese Geschichten, das wäre was für tierisch. Das müssen wir. von Arminen aus noch. Naja, halt da in die Ja, und die Radiera braucht immer noch ein paar Sachen. Also, wenn Sie das hören, es hat schon ein bisschen Innenausstattung gegeben, eine Erweiterung. Gestern haben wir den Regentest ganz gut bestanden. Wir brauchen dann doch noch vielleicht Kissen. Kissen, die kommen nicht genug an. In Sajote, da braucht man ein bisschen was unter den Hintern. Die sind wahnsinnig ja gut. Die Karten haben wieder Mitnehmer. Sie können sie auch leihweise zur Verfügung stellen, kein Problem. Können wir alles, machen wir. Sie müssen dann nur vorbeikommen und das wieder abholen, weil wir finden sie natürlich nicht. Aber sie finden uns im Kunsthof, Limertzstraße 44. Die Radierer waren hier heute. Im Rahmen des elektromagnetischen Sommers vom Radio Lora auf der 97.5 und auch im Internet unter www.lora.ch und dann da einfach auf das Webradio gehen. Das ist eigentlich ganz einfach. Hm. In unseren Nachmittagssendungen, da der wir uns ein bisschen immer der Sicht widmen, die andere auf bestimmte Phänomene haben. Oder auch mir selber. Diesmal war der Philipsen wieder ganz aktiv. Gell? Ich habe es ja schon gesagt, die Hörer vom Radio werden es ja schon kennen. Mein Klagelied. Dass das einfach Immer dasselbe ist mit dem Der Philippson sitzt immer da, er recherchiert, macht seine Sachen. Gell. Aber wenn es dann nur der Mann ist. Ja, gestern Abend, beim Regen. Was hat er gemacht? Weiter recherchiert. Es hat geregnet, das Wasser ist nicht gelaufen, wir haben die Technik schützen müssen. Man sieht, aber vorhin haben sie ihn gerade gehört. Der war dann ganz leisig und hat dann die ganzen Pläne abgedeckt und hat alles gemacht. Und Ja, wenn Sie wissen wollen, wie das Ganze ausschaut, dann müssen Sie in den nächsten Tagen, jetzt sehen Sie auch schon was, aber noch nicht alles, dann müssen Sie in den nächsten Tagen einfach auf www.radioerewanjugd.net gehen und dann haben Sie die Bilder zum tun. Kann man sich anschauen, wenn wir uns da eingerichtet haben, was uns die Zürcher so gebracht haben, damit wir dann die Orte bauen können, denn das geht zurück auf einen alten Brauch von den Mongolen. Die sagen, die haben sehr, sehr mit der Gastfreundschaft. Das muss man sagen. Die haben sehr gastfreundlich sein, die insgesamt und die das eint eigentlich die nomadischen Völker, weil sie natürlich auch angewiesen sind auf die Gastfreundschaft. Natürlich auch angewiesen sind auf die Gastfreundschaft, ganz klar. Das ist jetzt nicht so wie bei die Sesshaften, die sagen, nein, das ist jetzt meins und das bleibt meins. Obwohl, selbst bei denen, aber da weiß man ja nicht, vielleicht waren die früher mal nomadisch und sind bloß sesshaft waren. Also jetzt im Kosovo zum Beispiel, oder? Das ist doch immer dieses Beispiel, wo sie sagen, Mensch, da ist jetzt immer noch mitten in Europa pra praktisch. Gell. Ja, neulich habe ich es erst wieder auf Radio Tirana gehört, da so eine Geschichte. Da haben sie es auch gebracht. Es ist dort noch üblich, vor Ort, gell? da gibt es noch. Das, was in den USA ah, schon immer gehabt haben. Also nicht bei den Ureinwohnern, aber dann später. Da gibt es noch diese Art von Todesstrafe, aber bei denen schaut es anders aus. Bei denen ist das blutrache. Gell? Da ist also von einer Familie zur anderen. Da tut man das dann regeln. die da so viel zum Regeln haben, haben sie natürlich auch Regeln. Sie haben auch Regeln, wo dann geregelt wird, was mit den Regeln passiert. Also folgendermaßen, Blutrache. Ja, Philipsen, du sagst mir, wenn's falsch ist, gell? Ja, ich hab, bin jetzt des Albanischen nicht so mächtig. Der Philipsen hat ein bisschen was verstanden, da haben wir schon zusammengebracht, was sie jetzt da erzählt haben, im Radiatoran, aber wie gesagt, Blutrache, die Blutrache. Da verfolgt eine Familie die andere. Es ist irgendwas passiert, der eine hat jetzt den anderen umgebracht oder irgendwas was draufgehaut. Sagen wir mal, vielleicht nicht absichtlich. Ich weiß jetzt nicht, dass, wie das juristisch bei uns heißt oder bei euch da jetzt in Zürich. Tötungsdelikt oder unvorhergesehener Tötungsdelikt. Ich weiß jetzt nicht. Da müssten die Juristen unter Ihnen müssten sich jetzt melden. Wie gesagt, man kann uns auch, ich habe es schon ein paar Mal angesagt, man kann uns auch eine E-Mail schreiben unter Radio Erevan Jurt. Ich der es einmal. Es ist zwar einfach auszusprechen, aber wenn man das jetzt so direkt umsetzt, wir versuchen ja immer so zu schreiben, wie man spricht auch oder wie wir sprechen. Da kommen wir manchmal ein bisschen mit dem Dialekt durcheinander, aber wie gesagt, Sie kennen das ja jetzt vielleicht auch in Zürich oder auch in Halle. Das ist nicht immer so einfach, gell? wenn man jetzt vom, so wie man spricht, dann schreibt. orthografisch sowieso, aber auch grammatikalisch kommt man ein bisschen durcheinander. In dem Fall ist es nur ein Wort, ein einziges Wort, ganz einfach. Fangt mit R an, wie Radio, wie fast in jeder Sprache. Radio, I e re wan mit V, I re wan Jurt, Jurt mit Y. Dann funktioniert es im Englischen auch. Sogar in der Mongolei haben sie es verstanden. Ich habe heute Morgen mit einem Freund von mir telefoniert, in Ulaanbaatar. Du hast gleich gewusst, was gemeint ist mit der Jod. Bei denen heißt es ein bisschen anders. Also, R-A-D-I-O, ja, kennt man Radio, e r -E hinten dran ohne J, einfach weiter durchschreiben und dann Jod mit J-U-R-T. Et, das kennen sie auch, das ist A gmail.com oder gmail.com Genau. Und die Juristen unter Ihnen, die können mir jetzt gerne eine E-Mail schreiben. Der Philipsen wird es dann auch beantworten, wie jetzt das wirklich heißt. Also eine unbeabsichtigte Tötung oder ein Tötungsdelikt mit unvorhersehbaren Folgen oder, oder, wie, oder wie geht das jetzt? Ja, ich weiß nicht. Gut, also auf jeden Fall zurück in den Kosovo. Sagen wir mal, das gilt natürlich in Albanien auch, gell, weil die haben das ja ganz genauso. Haben sie haben es nur ein bisschen ausgesetzt jetzt bei diesen Auseinandersetzungen, weil dann sind sie durcheinander gekommen, wer bringt jetzt wen, wann um und warum. Also, der Bruder von der einen Familie hat den Bruder von der anderen Familie umgebracht. Jetzt ist in der Familie, wo er umgebracht worden ist, noch ein Bruder. Dann hat dieser Bruder, der Bruder, der muss jetzt auch dann seinerseits wieder einen Unterschiede zwischen dem weiblichen und dem männlichen, weil bei manchen haben sie gesagt, no, das ist wurscht, habt auch Familie wurscht, Boss. Andere wiederum sagen, diese Regel gilt für uns nicht, nur das Geschlecht, was umgebracht wurde. Andere wiederum sagen, nein, das gilt nur für die Männer. Also sie können es sich aussuchen, je nach Region, wo sie sind, gibt es diese Bräuche heute noch. Wie gesagt, bestätigt der Radio Tirana, aber im Moment ausgesetzt. Okay? Aber es geht ja um das nomadische, wie das in das Sesshafte hineinkommt. Okay? Das ist ja jetzt eigentlich unsere Frage. Ich habe gesagt, der eine Bruder hat jetzt die Aufgabe, unterliegt dem Reglement, muss jetzt von der anderen Familie auch einen umbringen. Gell? Gleiches Recht für alle, oder? Aber der kann das nicht einfach so tun. Der kann jetzt nicht da einfach hingehen und sagen, du kommst jetzt raus und jetzt gibst da. Nein. Die haben Regeln. Man kann sich schützen. Die Familie kann sich schützen. Gell? Und das funktioniert jetzt bei den Nomaden in der Form wieder nicht mehr. Die hätten jetzt bloß einfach das e backen können und wieder weitergehen. Insofern ist auch das Nomadische ein gewisser Schutz. Wenn es einem nicht gefällt, dann geht man weiter. Jetzt, wenn sie ein Haus gebaut haben, sagen wir mal in der Dölauer Eide, falls man da überhaupt was bauen darf, können sie natürlich nicht wieder wegziehen. Gell? Einfach mitnehmen. Dieses Problem haben die Nomaden nicht und das Problem gibt es jetzt im Kosovo auf andere Weise auch nicht. Weil die sind jetzt wiederum froh, dass sie da was haben, was festgebaut ist, weil innerhalb ihrer Vierkanthöfe, die haben da nämlich so Vierkanthöfe, sind richtig gewandt. Gell? Also schön angelegt, gewandt, sagt man da auf bayerisch. Innerhalb ihrer Vierkanthöfe dürfen sie sich aufhalten. Und wenn sie zum Beispiel beim Einbruch der Dunkelheit rausgehen, nicht so, wie man meinen würde, gell? Bei uns damals man sagen, ja, wenn es dunkel ist, dann haut er ja mal über. Nein, ist nicht so. Wenn der eine Bruder den anderen Bruder erwischen will, dann muss er ihn außerhalb seines Hofes erwischen und am helllichten Tag. Andernfalls besteht diese Fehde zwischen diesen beiden Familien über Jahre, Jahrzehnte. Die anderen müssen halt einfach aufpassen. Und auf so eine Art und Weise, mit solcher Art von Regeln, haben die geregelt, wie sie in einem geregelten Leben nachgehen. Ohne dass es dann schon der eingezogene Kapitalismus. Da haben sie jetzt noch keine Regeln gefunden, damit, wie man da jetzt damit umgeht. Aber das ist ein anderes Thema. Aber so schaut es aus wenn man vom Nomadischen ins, wie soll man sagen, ins Zehsafte näherkommt. Also. Das ist die Radiäre vom Kunsthof in Zürich aus der Limmatstraße 44, gleich hinterm Hauptbahnhof zwischen Museum für Gestaltung und Hochschule für Gestaltung. Die Semester sind zwar zu Ende gegangen, aber es sind schon ein paar junge Leute da, gell, die auch vielleicht die ersten Tage ihrer freien Zeit dann noch in Zürich verbringen. Es ist recht warm, es ist sommerlich, es ist sehr angenehm wir ein bisschen heiß in der Jurte, aber die klimatischen Verhältnisse, die können wir ja auch entsprechend anpassen. Wir müssen immer ein bisschen aufpassen, damit es nicht die Technik erwischt, die blutige Technik. Da ist man immer am Tun und am Ziehen und Machen und Ausprobieren und da, da, da knistern und dort da knistern, dann hören Sie es knistern im Hintergrund. Aber dadurch merken Sie natürlich, dass das Ganze wirklich im Kunsthof stattfindet. Und wenn Sie es nicht glauben, kommen Sie doch einfach vorbei. Einfach vorbeikommen. Das ist ganz einfach. Limmatstraße. 44. Ja, und die radiäre Vaniote, die ist da im elektromagnetischen Sommer. Da ist die Jurte beheimatet. Apropos, die Jurte heißt in die Turksprachen Heimat. Und dann sind wir damit auch schon wieder beim Thema: beim Nomadischen ins Sesshafte hinein. Okay. Die haben es eigentlich ganz geschickt. Die nomadischen Völker, die bringen einfach dann ihre Heimat immer mit, die nehmen das mit sich. ist ein bisschen so wie, wie im Islam. Gell? Also wenn man das jetzt einmal so vergleichen kann. Das ist ja auch eher eine Religion, die dem nomadischen einmal angepasst war. Gell? Immer unterwegs, immer auf Achse, immer weiter und schauen, wo es was gibt und dann... Für die Herde zum Beispiel. Es gibt ja auch diese Mischformen. Heute ja auch nur durchaus üblich in Afrika. Gell, die ziehen dann wieder weiter. Das ist eigentlich für die Landschaft das ist eine sehr gute Bewirtschaftung. Besser als die Monokultur, die sie in Europa erfunden haben. Gell. Die ziehen wieder weiter. Gibt es auch im fernen Osten, sagen wir mal so, gell, bei den Kwa oder bei die Kwa. Da bei den Bergvölker, Vietnam, Laos, die machen das auch. Die sind zehn Jahre an einem Ort mit ihrer Heimat, mit ihrer Behausung. Und dann nach zehn Jahren ist das alles praktisch so weit bewirtschaftet, vielleicht auch untergewirtschaftet, kann man sagen, das wieder weiterziehen. Das ist eigentlich so, fast so muss man sagen, vielleicht gibt es da irgendeine Verbindung. Das ist ja eigentlich eine Sache, die wir man direkt untersuchen. Philippsen, schreibst du das einmal auf, bitte. Ob es eine Verbindung gibt zwischen den laotischen Bergvölkern, ihre Bewirtschaftung an einem Standort mit den internationalen Firmen im Rahmen der Globalisierung. Also vielleicht haben die voneinander gelernt, gell? Die haben irgendeinen Spindoktor da hingeschickt und haben gesagt, jetzt schauen wir mal, wie das bei den laotischen Bergvölkern geht. Das machen wir auch, wenn das passt. Weil die haben ja da ein ganzes System entwickelt, die Bergvölker da in Laos drüben. Das System geht folgendermaßen. Die gehen in den Wald rein, suchen sich eine schöne Anhöhe und... Ja, achten nur so auf Details. Ich möchte jetzt da auch nicht so ins Detail gehen, aber die da schon so ihre, haben da schon so ihre bevorzugten Stellen. Da gehen sie, schauen sie das an, fällen zwei Bäume und dann fangen sie mit der Brandrundung an. Das, was sie brauchen an Holz, um ihre Behausung aufzubauen, die machen sie jetzt nicht so wie in der Mongolei oder bei den Indianern. Sie haben also ihr Haus nicht dabei, sie bauen es neu. Sie haben ihre Gerätschaften dabei, Da können zwei ziehen, das ist nicht schwer. Nicht so wie wir mit fünf Umzugsautos und 300 Umzugskartons. Nein, nein, die haben vielleicht, haben die zwei Kartons ungefähr, wenn man mal so sagt. Das nehmen sie mit. Ist keine Schwierigkeit, bringt man überall unter. Selbst unter modernen Bedingungen heute kann man selbst im Flugzeug mitführen. Zwei Umzugskartons an Menge, an Fassungsvermögen für Langstreckenflüge zahlt man da noch nicht einmal drauf, aber bei den lautischen Bergvölkern ist das, wie gesagt, anders, die gehen einfach durch den Wald, die fliegen nicht rum, nein, die suchen sich eine neue Stelle, fällen ein paar Bäume, bauen schon erste Häuser, weil das sind so ein bisschen vom Grund weg so, ja, wie sagt man da, Palisadenhäuser. nein, kann man jetzt nicht sagen, zu, so wie man es nicht sagen, so kennt, gell, so ein bisschen das Herstehen, so Pfahlbauten und fangen sie mit der Brandrodung an. Und das passt alles so zusammen. Das hat sich über Jahrhunderte entwickelt. Da waren ja die internationalen Firmen blöd, wenn es das nicht aufgreifen würde. Gell? Das gibt es ja praktisch überall auf diesen ganzen Gebieten. Die anderen, die gänger da von Monsanto oder wie die heißen jetzt aus den USA, die fahren nach Indien, um da die wirklich guten, haltbaren Reissorten aufzukaufen. Das ist ja praktisch genauso. Also da war es ja gelacht. Gell? Da kann ich jetzt... Äh, Sagen wir mal, mit zu bisschen oder Mercedes oder wie die heute alle, alle da auch so heißen, außerdem jetzt Kia. Ich meine jetzt nur ein Beispiel. Gell? Ich nehme jetzt nur ein Beispiel: Kia in der Slowakei. Die haben sich ja ein paar koreanische Koryphen da noch Laos geschickt, das ist ja nicht so weit, wie jetzt von hier gesehen. Haben gesagt, jetzt schaut euch das einmal an. Und dann haben die Folgendes festgestellt: Die bauen also nach der Brandrodung, haben sie genügend Platz, um Dinge anzubauen. Diese sanfte Brandrodung macht den Boden urbarer und noch ertragreicher. Das Holz können Sie benutzen. Zugleich braucht es keine unkrautverdüngungsmittel, wie auch immer Dünnungsmittel, weil der Brand das Feuer, das schon erledigt hat. Und genau diese Zeit, bis wieder die ersten Bäume dann so weit sind und entsprechende Höhe erreicht haben, ungefähr zehn Jahre. Und die zehn Jahre, die bewirtschaften die da genau diese Fläche. Und dann ging es wieder weiter. Und man macht das genauso. Und das passiert so in dem zehn-, zwölf-Jahres-Rhythmus. Und da erzählt mir doch niemand, dass jetzt dass diese mhm. internationalen Firmen nicht einfach gelernt haben. wie man die sind ja nicht blöd, oder? Also, oder? Ich meine, die müssen ja auch ein bisschen was machen. Gell? Die haben da einfach ihre Spin-Pakters da hingeschickt und haben gesagt: Ja, jetzt. Äh Machen wir das doch so, oder? Schaut mal das ganz genau an, wie das ist. Und dann fange ich die an. Jetzt weiß ich jetzt gerade gar nichts mehr. Philippsen, kannst du mir jetzt gerade helfen? Ich bin jetzt gerade hier, eigentlich mitten im Gespräch mit den Hörern. Ja, dann nicht du, da macht das halt einmal, Aarhol, das ist ja wurscht, oder? Du kommst jetzt mal her, bitte. Komm, ich möchte gerne das hier. Ja, siehst du, das ist, jetzt schon wieder, das ist jetzt schon wieder zu viel, gell? Das ist wieder zu viel. So, das ist jetzt eingerichtet. Jetzt kannst du mir mal bitte sagen, du hast das vorher umgerichtet, wie das da jetzt irgendwie ist. Da war doch irgendwas. Ich weiß jetzt auch nicht mehr ganz genau, da sind wir nicht, da sind wir, jetzt sind wir da, da sind wir jetzt, also wir sind jetzt da, aber wo sind wir jetzt wirklich, gell? Nein, das kann doch nicht sein. Oder? Da stimmt das doch. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Siehst du das, ja, du kannst nicht Entschuldigung, das tut mir jetzt wirklich leid, aber Das ist doch nicht zu fassen, oder? Also, sag ich doch, ist doch das, genau das Richtige. Ist doch richtig eingestellt. Haben wir doch alles schon. Ist ja richtig, ist ja alles richtig eingestellt. Jetzt werden wir es nochmal probieren, oder? Ob der Marold recht hat. Nein, ja, das ist nicht richtig. Das ist überhaupt nicht richtig. Also, Marul, bitte das Thema hinterher dann aber wirklich klären. Das ist jetzt äh, nicht die Zeit dazu, dass wir das jetzt ja irgendwie weiter erörtern. Ich habe gedacht, du hast das richtig eingerichtet und jetzt ist wieder nichts.